Розділ 25. Кенна. Я отримала зарплатню. Маленьку і з урахуванням відпрацьованих годин лише частково, Та все ж цього вистачило, щоб нарешті купити телефон. Я сиджу за столиком для пікніка поруч з апартаментами і дивлюсь додатки. Сьогодні я відкрила магазин, тож між зміною там і зміною в барі є кілька годин. І я вирішила побути на свіжому повітрі. «Намагаюся отримувати якнайбільше вітаміну Д. Останні п'ять років час на вулиці мені сильно обмежували, я виходила лише по графіку. Треба, мабуть, купити ще вітаміни, хай тіло надолужує втрачене». На парк Майданчик заїжджає авто. Із переднього сидіння Рада махає рукою Леді Діана. «Ми переважно працюємо в різні зміни». Шкода, було б добре, якби її мама могла підвозити й мене на роботу і з роботи, але я працюю більше годин, ніж Ладідіана. Ладжер не раз мене підвозив, але відтоді, як він привіз мене із суботньої зміни, я його не бачила. Я ніколи не бачила мами Ладідіани. Вона трохи старша за мене, їй десь 35. Вона сміхається і йде по траві до мене слідом за Ладідіаною. Дівчинка показує на мій телефон. «У неї є телефон, чому мені не можна?» Її мама сідає поруч зі мною. «Бо вона доросла», – відповідає Леді Діані, і дивиться на мене. «Привіт, я Аделін. Я ніколи не знаю, яким ім'ям представлятися. На обох роботах мене звати Ніколь, але Леді Діані я назвалась Кенною, І хазяйці Рут теж. Колись доведеться виплутуватися із цієї ситуації. Треба придумати, як обернути брехню на правду». «Кенна!» – сказала я, але мені більше подобається Ніколь. Ніби нормально, не зовсім брехня, але й не зовсім правда. «У мене на роботі сьогодні з'явився новий бойфренд», – каже Леді «Вона аж підстрибує, в ній повно енергії». Її мама стогне. «Справді?» Леді киває. «Його звуть Джил, він у нас працює, родоволосся, попросив мене стати його дівчиною». «У нього синдром Дауна, як у мене. Він любить відеоігри, думає, ми колись одружимось». «Повільніше?» – застерігає її мама. Наді Діана вимовила все те одним реченням, і я не впевнена, чи мама просить її говорити повільніше, а чи пригальмувати з планами на весілля. «Він хороший?» – питаю я. «У нього є Плейстейшн». «Але він хороший?» «У нього багато карток з покемонами». «Та все ж він хороший?» – повторюю я питання. Вона знизує плечима. «Не знаю, треба буде в нього спитати». Я всміхаюся. «Так спитай. Виходити заміж треба тільки за хороших». Аделін дивиться на мене. «Ти знаєш його? Джила». Це ім'я вона вимовляє з презирством, і я сміюся. Хитаю головою. «Ні, але простежу за ним. Дивлюсь на леді Діану» щоб упевнитися, що він хороший. Ваделін на обличчі полегшення. Дякую, вона підводиться. Ти прийдеш на обід у неділю? Який? У нас буде маленький обід на честь Дня матері. Я сказала ладі Діані тебе запросити. Від згадки про це свято у мене трохи коли всередині. Я намагалася про нього не думати. Це вперше у цей день я буду не у в'язниці та в одному місті з'їм. Леді Діана каже, доньку Кен не вкрали, тому я її не запрошувала. Я миттєво хитаю головою, не вкрали, просто це довга історія, у мене зараз немає материнських прав. Яна жахана, а це бачить. Не переживай, обід для всіх, хто тут живе, каже вона. Ми влаштовуємо його переважно для руд, бо її діти дуже далеко. Я киваю, бо розумію, що коли погоджуся, вона перестане наполягати, і тоді, може, не доведеться пояснювати, чому Леді Діана сказала, що мою доньку вкрали. «Що принести?» «Нічого не треба», – каже вона. «Рада була познайомитись». Вона вже відходить, але тоді розвертається. «Взагалі, ти не знаєш, у кого можна позичити стіл і кілька стільців. Нам, схоже, знадобляться ще місця». Мені хочеться сказати ні, бо в цьому місці я знаю лише Леджера. Але я не хочу, щоб вона думала, що я така самотня, яка і є насправді. Тож просто киваю і кажу. Я попитаю. Аделін каже, що рада була нарешті зі мною познайомитись. І йде додому. Але Ладідіана лишається зі мною. Коли мама зникає в будинку, вона тягнеться до мого телефона. «Можна погратись?» Я віддаю їй телефон, і вона сідає в траві біля стола для пікніка. Мені треба збиратися на зміну у ворці. Я піду перевдягатись. Можеш грати, поки не спущуся. Ладі Діана киває, але не дивиться на мене. Добре було, якби я змогла не збирати на машину і більше не ходити на роботу пішки. Але зараз гроші потрібні на переїзд, щоб ландрисам було комфортніше, і це кардинально змінює фінансові плани. Я приходжу в бар рано, але чорний вхід уже відчинений. Я пропрацювала вже тиждень, і тепер цілком впевнено почуваюся на робочому місці. Я вдягаю фартук, включаю воду, і тут заходить Роман. «Ти рано?» – каже він. «Ага, боялася застрягнути в заторі». Він сміється, знає, що у мене немає авто. «А хто мив посуд до мене?» – питаю. «Всі?» Бралася до цього, коли була вільна хвилинка, чи просто по черзі затрималась після роботи. Він бере фартук. Не думаю, що тепер ми захочемо скорочувати штат. Приємно йти з роботи одразу після закриття бару. Цікаво, чи знає Роман, що я тут тимчасово? Ймовірно, так. «Сьогодні буде гаряче», – попереджає він мене. «Останній день іспитів. Думаю, прийде чимало студентів». «Мері Енн буде щаслива. Я наливаю рідке мило». «Слухай, є питання?» – розвертаюсь. «У мене сусідка в неділю влаштовує обід. Треба ще один стіл. Може, у вас є зайвий?» Роман махає головою на стелю. «У підсобці має бути». Він дивиться на екран телефона. «Ми ще не відчиняємося. Можемо глянути». Я вимикаю воду, йду за ним у провулок. Він дістає з кишені ключі і перебирає їх. «Вибач, що не прибрано». Він вставляє ключ у двері. «Я тут зазвичай воджу порядки, провсяк, якщо будуть дрова, але якось не до того було». Він відчиняє двері, і я бачу добре освітлені сходи. «Що за дрова?» – питаю я, ідучи за ним у квартиру. Нагорі сходи повертають, і ми потрапляємо у приміщення десь такого ж розміру, як кухня внизу. Планування таке саме, але облаштовано все для життя». Дрова – це бухі відвідувачі, яких ніхто не забирає. Ми їх інколи кладемо спати тут, на горі, поки вони не протверізіють і не згадають, куди їм. Він вмикає світло, і я одразу бачу диван. Він старий і потріпаний, але одразу видно, що зручний. На підставці стоїть плаский телевізор, поруч – ліжко розміру «Кінгсайз». «Це квартира-студія. Тут є кухня і маленьке їдальня з вікном, що виходить на вулицю перед баром. Вона вдвічі більша, за мою, і справді мила». «Симпатично», – показує на столик на кухні, де виставлено 30 чашок для кави. «Ти не можеш жити без кави чи просто колекціонуєш чашки?» «Довга історія. Роман знов перебирає ключі. За тими дверима – підсобка. Коли я в останній там був, то бачив стіл». Але нічого не обіцяє. Він відчиняє двері, за ним стоять вертикально два столи, десь кожен по два метри. Я допомагаю йому витягти один. Тобі обидва потрібні? Одного вистачить. Ми прихиляємо стіл до дивана, і Роман зачиняє двері. Піднімаємо стіл з двох сторін, щоб нести сходами. Можемо лишити внизу і покласти Леджерові в пікап, каже він. Супер, дякую. «Що за обід планується?» «То просто сусіди зберуться». «Мені не хочеться казати про день матері. Я навряд чи святкуватиму його і не хочу, щоб мене засуджували. Не те, щоб роман схожий на людину, яка засуджуватиме. Він і справді дуже милий та й симпатичний, і я, можливо, дивилася б на нього іншими очима, якби ще не знала, як воно цілуватися з Леджером». Не можу дивитися на губи іншого чоловіка без думки, що краще б дивилася на Леджерові. Я й досі вважаю його не менш привабливим, ніж вважала в перший вечір. Гадство. Наскільки було б легше, якби мені подобався хтось інший. Будь-хто. Низу сходів Роман опускає стіл і прихиляє до стіни. «Стільці потрібні?» «Стільці! Бляха, так! Я забула про стільці!» Він знов іде нагору, я за ним. То звідки ви з ладжером знайомі? Це він травмував мене на футболі? Я зупиняюсь на горі. Ти через нього більше не можеш грати, і при цьому ви дружите? Не уявляю, як таке можливо. Роман уважно дивиться на мене, знов відчиняю підсобку. Ти правда не в курсі цієї історії? Я хитаю головою. «Я була зайнята трохи іншим останні кілька років». Він хихоче. «Ну, так, логічно. Я тобі коротко розповім». Він відчиняє двері і починає діставати стільці. «Після травми мені зробили операцію на коліні», – каже Роман. «Мені було дуже боляче. Я підсів на знеболювальні, став наркоманом, витратив на пігулки все заромлене в НФЛ». Він ставить два стільці біля дверей і лізе за новими. Скажімо так, добряче пересрав собі життя. Леджер дізнався про це і знайшов мене. Думаю, він почувався винним, хоча травмував мене випадково. Але він допоміг мені, коли всі інші мене кинули. Простежив, щоб мене витягли. Я не знаю, як реагувати на почути. Оу, ого. Роман виставляє всі шість стільців уздовж стіни. Тоді зачиняє двері. Бере чотири, я беру два, і ми спускаємося. Кладжер дав мені роботу і винайняв для мене цю квартиру, коли два роки тому я вийшов з Рехабу. Перш ніж вийти на вулицю, ми ставимо стільці біля стіни. Чесно, не пам'ятаю, як це почалося, але він мені за кожен тиждень без пігулок дарував по чашці – він і досі ще п'ятниці їх приносить, але тепер вже просто, щоб мене побісити, бо знає, що вже місця для них немає. Це неймовірно мило. Сподіваюсь, ти любиш каву. Та я тільки на ній і живу. Не раджу наближатись до мене, поки я не випив кави. Погляд Романа зупиняється на чомусь позаду мене. Я розвертаюся. Леджер стоїть між пікапом і чорним ходом, дивиться на нас. Роман не зупиняється, як я – він спокійно йде у бар. Кенна візьме стіл і стільці для чогось там у неділю. Ми їх склали внизу сходів. у машину, коли їхатимеш. «Ніколь!» – поправляє Леджер Романа. «Ніколь! Пофіг!» – кидає він. «Не забудь! Стіл, стільці, підвести. І Роман зникає за дверима. Леджер якусь секунду дивиться додолу. Тоді переводить очі на мене. «А що у тебе в неділю?» Я засовую руки в задній кишені. Просто обід у сусідки. Він дивиться на мене й далі, ніби хоче почути ще щось. У неділю день матері. Я киваю. Угу, відсвяткую з іншими матерями, якщо вже не можу з донькою відсвяткувати. Мій голос обривається і заходжу всередину. Можливо, це прозвучало з ноткою звинувачення. Двері гупають за мною, я йду прямо до раковини і вмикаю воду. Беру навушники, які Мері Ен дала мені минулого тижня. Але цього разу підключаю до телефона. Тепер він у мене є, і я завантажила аудіокнигу на зміну. Коли заходить леджер, я відчуваю легкий вітерець на шиї. Кілька секунд чекаю, тоді розвертаюся, щоб глянути, де він і що робить. Він йде до стійки, дивлячись прямо перед собою. Ніколи не можу зрозуміти, про що він думає за таким кам'яним обличчям. Справа в тому, що я бачила небагато виразів Леджерового обличчя з тієї першої ночі, коли спостерігала, як він працює. Тоді він здавався розслабленим і безтурботним, але відколи він дізнався, хто я, в моїй присутності він ніби кам'яніє, ніби робить усе можливе, щоб я не могла прочитати його думок. «Я взяв її, бо сподіваюся, що Патрик і Грейс передумають, і мені хочеться бути поруч, коли це станеться».